А на другий день вийшов вже й орган штабу «Шлях до волі» – щоденна газета, яку видавали махновці в Катеринославі у 1919 році. Андрій Петрович уважно читав його у своїй кімнаті коло вікна, напівзаліпленого папером. Велику передову дав товариш Волін, зверхній ідеолог при штабі Махна, так званий «Ленін від анархізму». Волін. Один з теоретиків українського анархізму та організатор наради анархістів у Курську 1918 року, де було прийнято резолюцію про об'єднання всіх течій анархізму і засновано організацію НАБАТ. Він писав, що анархізм, в особі революційних махновців, творить Третю революцію. Перша революція скинула царя, друга – капіталізм, але тій другій не стало сили знищити владу взагалі більшовики комуністи споруджують нову державу, оплутують громадську свободу гідким повутинням примусу. І от прийшли махновці, щоб покласти кінець усякому примусовій неволі. Сталася Третя революція, що проти неї бліднуть усі дотеперішні пориви й досягнення людськості. Розгорнуту нову сторінку історії, покладено міцні підвалини нового життя. Волін кінчав. Громадянине, ще вчора тяжіла над кожним рухом і думкою твоєю державою Однаково, біла чи червона? Ще вчора ти, мов нікчемний раб, підлягав диким законам Страх перед контрозвідками, чеками, розстріли в'язниця збавляли тобі людської гідності. А ти прокинувся сьогодні, і минуле відлетіло разом з твоїм сном. Відчуй цю велику хвилю. Ти вільний. Далі інший анархіст викладав популярну абетку на тему «Що таке влада?». Ще далі оповіщено про великі перемоги махновців на фронтах, а наприкінці стояло. Наказ, частина перша. Параграф перший. Цього числа я почав виконувати обов'язки коменданта міста і його околиць. Параграф другий. Наказую всім особам, що не належать до війська революційних повстанців-махновців України, негайно протягом цього дня здати до комендатури всі гатунки вогневої та холодної зброї. Хто не здасть, буде застрелений на місці. Параграф третій. Наказую не переховувати старшин і козаків Денікінської армії. Хто переховуватиме, буде застрелений на місці разом з Денікінцем. Параграф четвертий. Наказую міській управі обкласти місто контрибуцією 500 тисяч карбованців на потреби війська революційних повстанців-махновців України, протягом 24 годин склавши спис виплатників і подавши його мені. Попереджаю, що всіх, хто не сплатить за списком контрибуції, покараюшим полами, розстріляю без суду. Комендант міста, щось. Андрій Петрович прочитав і вдоволено примружив очі. Хитра усмішка смикала його уста. Хіба обов'язково передовій зважати на накази? Да він. Це нудно повторюватись. Кожен робить свій анархізм. Та це й не новина, що найкращі ідеї мають найдовші багнети. Другий день Третьої революції був ясніший, і листя жовтіше на деревах. На вулицях з'явилися люди. Ксана пішла з колькою на базар. Треба було виміняти свою сукню на щось поживне. Марта Данилівна вже не могла цього зробити, побачення з сином коштувало їй усіх її сил. Вона ходила тепер розпатлена і на Кольку навіть не кричала. Її ледве вистачало зварити обіда. Колька охоче повів Ксану до базару. Всі місця були йому добре знані, дорогою він розказав Ксані багато цікавих речей і глибоких спостережень. Ось на цьому розі добровольці повісили одного. Два дні висів, усі обминали. А я пішов, велике діло. Чого курку можна зарізати, а людину ні? Ясно, що однаково. Ну і фізія в нього була. Ніколи не бачив такої. Синя і язика висолопив. Це тобі не фунти зьому на гілляці. А от дивись на стіні, бачиш плямки? Ще вчора лежала баба. Холера її тут несла. Так і припаяла до стінки. Мозок тільки чвик, а баба брик. Ти от... «Панталони носиш, а баба просто так. І нічого з того не буде». «Чого не буде?» мимоволі спитала Оксана. «Нічого путнього з цієї революції. Отак, показяться та й годі. А потім цар буде». «Хто тобі сказав?» здивувалася Оксана. «Велике діло, сам бачу. Їм усім, аби нажертись та потягти щось. Я ж учив, і у Франції таке було, і скрізь». Колька енергійно плюнув і засвистів. «Добровольці». Солдати одного з найбільших білогвардійських з'єднань основної ударної сили Динікінщини. Добровольча армія створена 1917 року на Дону з контрреволюційних офіцерів-юнкерів. На початку 1920 року була розгромлена, залишки ввійшли до складу білогвардійських частин. На базарі було чудно. Всі крамнички-рундики замкнено, багатсько побито. Працювали тільки перекупки, тримаючи крам у руках чи сидячи на ньому. Чоловіки відогравали хіба що допоміжну ролю – носильники, піддавачі, двоколесники. До відповідальних базарних посад вони не бралися, бо проти чоловіка раз у раз могла бути цілком природна підозра. Чи не денікінець він, офіцер або й генерал, коли він у штанях. Тимто жінки домінували. Голоси їхні були бадьорі, руки червоні й миткі, обрахунки певні. З вони опинялися королями ринку, дрібні, ще вчора погноблені від гуртовиків, спекулянтів, а сьогодні незалежні, що їм голодний мешканець ніс і до ніг клав роками збирені свої скарби, срібло їдальне, сукні, килими, вази, посуди, білизну. Тріумфальні перекупки приймали все як належне, бо вони мали в своїх руках чудові речі через людську пиху перед тим зневажені борошно, пшоно, олію. Усе тут підлягало виміну, тільки не книжки. Ніякий штукар не виносив сюди цих рушіїв культури, бо й за цілий університет надістав би картоплини. На базарному полі людський розум зазнав смертельної поразки від вікового свого перебійника – людського шлунка. Сьогодні оберталися всі гроші. Хоч хто їх випустив і хоч коли. І в процесі купівлі-продажу стихійно встановлювалися паритети. Зверхня військова влада давала волю розвиткові економічного життя, а простий козак-махновець, навіть не тямлячи, що він анархіст, брав усе йому потрібне порядком братерської допомоги і, чесно, не видавав розписок, ані посилав до штабу одержувати гроші. Часом знімалася паніка, і за хвилину базар порожнів зовсім. Всі тікали стрімголов, не міркуючи, а тільки біжучи. Ніхто не знав чому, а відчував, що коли й немає нічого, то може бути. Потім обережно сходилися знову, за рогів і з подвір'ї. Кожен гостріший рух, піднесеніший голос набирав чудернацьких, загрозливих форм у напруженій атмосфері базару життя. А проте було весело і якось половецько. Десять фунтів житнього борошна за шовкову сукню – це добре, навіть дуже. Десять фунтів борошна – це тринадцять фунтів хліба, тобто одній людині мінімум на тринадцять день, чи тринадцятьом душам на один день, чи інша, яка комбінація з обрахунку «одна душа» на один фунт хліба, а не навпаки. Ксана відрідила кольку з борошном додому, а сама пішла далі на місто. Цими днями, сидівши в кімнаті, Ксана раз у раз відчувала потяг вийти на вулицю й ходити. Це часом невиразно турбувало її, змушувало кидатись її серце в незрозумілій нудзі. Вона, мов утратила почуття часу дні та ночі стояли перед нею нерухомі й тривожні. Вона спала і вдень, і вночі, прокидалася раптом, і зненацька засинала. Її очі заглибились, повіки здовжились, бліде обличчя під пасмами виткого волосся набуло дивної гострої краси. Риси її мовчали, і вона любила, їй насолодно було оповити голову тонкими пальцями, схилитися, слухати раптового тремтіння свого тіла й навколишньої тиші. Вона рівно йшла вулицею, переходивши квартал по кварталу. Голова була непов'язана, і після хатньої задухи вона глибоко відчувала холодкуваті дотики повітря. Вона дивилася навкруги, схиливши голову, і бачила – скрізь була руїна. Ноги дзвінко ступали по битому склу, що шаром вистилало пішоходи. Тут лежали уламки шибок, шматки вітрин, цурпалля, цеглини. Крамниці обабіч роззявили широкі отвори вікон, відкриваючи страшно порожнечу середини. Зламані полиці, потрощені стільці, жужми паперу і ганчір'я. За півтори доби вони зі схованок багатства обернулись на безокі ями. Ксана бачила будинки з обваленими від набоїв рогами, подзьобаними від куль мурами і рясно обпалим склом. А цілі шибки обліплено смугами білого і кольорового паперу, навхрест, кривульками, мов, упоряджено на це безладне свято сплюндурування. Ксана бачила будинки погорілі, чорні, що там на оголених морах височіли непотрібні дахи, і їй було затишно серед знищеного. Вона поволі сунулась уперед, вдихаючи спасливим повітрям осені запашність руїни, мов серед парку, що там тихою луною котиться далеке рокотіння моря. Ксана йшла щораз далі. Готель Асторія з золотими візерунками на червоних морах, постійний штаб усім переможцям над містом і тепер виконував свою звиклу роль. Його кімнати байдуже приймали нову владу, його льох бачив усяких в'язнів, а прапор на даховому шпилі покірно зміняв свої кольори. Тепер він був чорний, пишно хвилюючи на вітрі, темрівні бганки із золотими літерами живи анархізми. Так само поволі й спокійно зайшла Ксана на його ганок. Вона поминула юрби махновських козаків і вступила до широкого фоє. Вона спитала. Так, батько Махно мав сьогодні приймати громадян. Вона прийшла вчасно. Двоє штабних потрусило її, чи нема зброї, використавши всі можливості під час трусу. Вона мовчала. Тоді їй сказали приєднатися до гурту людей, що чекали на батька. Вона стала біля підвіконня. Махно довго не з'являвся. Він був у будинкові, але в льоху. Там зібрано тих заарештованих, що їх довели до штабу, не застріливши на місці. Тепер їх вишукували в ряд 27 душ перед очі Махнові, побличчям до світла, що ледве прохоплювалось, крізь грати запорошених шибок. У лягу був мурок і тиша. Махно по черзі підходив до кожного і хрипко питав. «Тебе за що?» Йому відповідали мало не всі пошибки, пригнічені незвичайними обставинами суду. Він слухав їхні правдиві й вигадані історії, напоїні розпачем і тремтінням. Часом він підносив голову і раптом оглядав в'язня з сірими рухливими очима, з безбарвного, ластовинням укритого обличчя. Часом він чудно хитався невисоким станом і тихо цукотів шаблою об підлогу. А не мовив нічого. Він слухав терпляче, потім ступав далі і питав. «Тебе за що?» 27-го, спитавши, він повернувся і худко вийшов, дзвякаючи острогами. Він залишив по собі свою страшну мовчанку і могутність своїх пронизливих очей. В'язні стояли лавою, як були, виснажені його безжальним слуханням. Він був і зник, як примар. На сходах його наздогнав начальник контррозвідки, чорноволосий легінь Льов Казадок що перед ним тремтіли всі повії підвладних йому округ. Лев Задов. Зінківський Задов. 1893-1938. Начальник Махновської контрозвідки. Зважаючи на всілякі легендарні версії про цю людину, подаємо докладнішу документально-біографічну довідку про неї. Лев Задов народився на Дніпропетровщині. Єврей. Освіта початкова. 1915 року був засуджений за приналежність до анархістів та розбійницькі напади. Після звільнення вступив у 1918 році до загону Махна, де став начальником контррозвідки. В 1921 році із залишками махновців утік до Румунії. 1924 року вирішив повернутися в СРСР, використавши для цього диверсійно-терористичну групу, сформовану в Румунії. В СРСР Лев Задов одразу з'явився з покутою в органи держбезпеки. По закінченні слідства був звільнений і став працювати в ДПУ НКВС. У 1938 році був звинувачений в службі іноземним розвідкам і засуджений до вищої міри покарання розстрілу. Нещодавно військова прокуратура СРСР внесла протест по справі Зіньковського Задова на пленум Верховного суду СРСР. Факти про його службу іноземним розвідкам не підтвердилися, а за перебування в Махна він був помилуваний ще в 20-х роках. Зважаючи на це, пленом Верховного суду СРСР 29 січня 1990 року реабілітував Зіньковського Задова. Він гукнув. «Так що ж з ними?» Махно, не спинившись, уривши сто відповів. «Пострілять і край!» Батька супроводив тільки присадкуватий татарин Алім, його джура кат. Всі боялися його згорбленої міцної постаті, довгих рук і нерухливого випнутого обличчя з заціпленими губами, що часом безгучно й жадібно ворушилися. Коли вони пройшли фойє, всі заворушилися і покотився шепіт. «Батько!» «Батько!», Батько. – Оксана, почувши, рівно пішла до дверей, а її спинили. «Куди лізеш? Батько сам скаже!» Алім зайшов слідом за батьком до кімнати, причинив двері і сів коло них, зібгавшись у сіру грудку. Він як пес охороняв ухід до свого пана.